Частина друга, розділ шостий. Церква була прибрана в жалобу, а гербовий щит з короною над головним ходом оповіщали перехожих, що ховають дворянина. Відправа допіру скінчилася, присутні поволі розходились, спиняючись коло труни та колографового небожа. Що усім руки і уклонявся. Дюра з дружиною пішли з церкви разом додому. Вони зосереджено мовчали. Нарешті Жорж промовив ніби сам собі. Справді, дивна річ. Що саме, друже, що водрек нам нічого не лишив? Вона зненацька почервоніла, здавалося, немов рожевий серпанок піднімався від її шиї до лиця, вкривав білу її шкіру. Чому б він нам щось лишав? мовила вона. Хіба є для цього якась підстава? Хвилинку помовчавши, вона додала. Унутаря, може, зберігається духівниця. Ми про це ще нічого не знаємо. Він поміркував і промовив. Так, очевидічки, бо зрештою це ж він найкращий наш друг. Двічі на тиждень обідав у нас і приходив, коли хотів. У нас він почував себе як вдома, зовсім удома. Тебе він любив як батько. Не було в нього ні родини, ні дітей, ні братів, ні сестер. Тільки небож, та й то далекий. Там, мабуть, є духівниця. Я чогось великого і не сподіваюся, тільки подарунок, щоб знати, що він думав про нас. Що любив нас, що був вдячний за ту нашу прихильність до нього Якої знаку приїздні, ми могли б від нього чекати Вона замислено і байдуже промовила Справді, можливо, що є духівниця. Вдома Лакей подав медлені листа, вона прочитала і показала чоловікові Нотаріальна контора Ла Менера, вулиця Вагезів, 17 Пані, маю честь просити вас зайти до моєї контори від 2 до 4 години у вівторок Середу або четвер у справі, що вас торкається, Прийміть і те, і інше. Ламанер. Тепер почервонів Жорж. Оце воно, мабуть, і є. Чудно тільки, що кличуть тебе, а не мене. Законно у голову родини. Спочатку вона не відповіла нічого. Потім поміркувала трохи і сказала. Хочеш, підемо зараз у контору в купі. Гаразд, залюбки. Коли вони відійшли до контори пана Ламанера, Старший колег запобігливо схопився і провів їх до патрона. Нотар був маленький чоловік, маленький і весь круглий. Голова його нагадувала кулю, настромлену на другу кулю, яка мала такі маленькі і такі коротенькі ноги, що в них було також щось кругленьке. Він уклонився, запросив їх сідати і сказав, звертаючись до Медлене: «Пані, я викликав вас познайомитися з духівницею графа Девордрека, що вас торкається». Жорж не стримався і пробурмотів. Так я й знав. Натар докинув. Я зачитаю цього документа коротко, до речі. Він узяв стеки папери і прочитав. Я, нижче підписаний, Поль, Еміль, Сіпрієн, Готрав, грав Девордрек, у цілому і повному розумі, бувший, визнаю цим своєю останньою волею. Що смерть може спіткати нас щохвилини, хвилини, то я хочу почувати наближення її, заздалегідь написавши свою духовницю, яка зберігатиметься в пана Ламонера. Не маючи прямих спадкоємців, заповідаю все своє майно, що складається з біржових цінностей та 600 тисяч франків та нерухомого майда приблизно на 500 тисяч франків пані Клер Медлене Дюроа без жодних умов та зобов'язань. Прошу її прийняти цей дар від померлого друга на знак відданої, глибокої і шанобливої приязні. Нотар додав. Це все. Духівниця дотована серпнем минулого року, і вона заступила такий самий документ, складений два роки тому, на ім'я Клер Мадлене Форестіє. Перша духівниця зберігається в мене, і в разі протесту може стати за доказ, що воля графа Девордрека не змінилася. Мадлена геть зблідла і дивилася на ноги. Жорж нервово крутив пальцями вуса. Хвилинку помовчавши, нотар промовив. «Розуміється, пане, що без вашої згоди пані не може прийняти цієї спадщини». Дюра підвівся і сухо сказав, «Прошу часу подумати». Нотар посміхнувся, оклонився і ласкаво відповів, «Я розумію, пане, ваші вагання. Мушу додати, що небіж графа Девордрека, який теж сьогодні обізнався за станою волею свого дядька, висловив готовність шанувати її, якщо йому сплатять сто тисяч франків». На мій погляд, духовиця незаперечна, але процес набере шелесту, а вам, певне, краще б його уникнути. Думка людська часто буває недоброзичлива. У всякому разі, чи зможете ви дати мені відповіді до суботи? Жорж уклонився. Так, пане. Потім церемонно попрощався, пропустив попереду дружину, котра весь час мовчала, і вийшов з таким похмурим виглядом, що нотар перестав посміхатися. Коли прийшли додому, дюра з грукотом зачинив двері і кинув капелюха на ліжко. «Ти була коханкою Вордрека?» Мелена скинула вуаль, а рвучко обернулась. «Я? О! Та ти ж! Жінці не лишають такого багатства, якщо вона...» Вона тремтіла і негодна була виняти пришпилюк, якими держалися серпанок. Трохи подумавши, медленно схвильовано мовила. «Ти, ти з божеволів!» Ти хіба ти сам оце зараз не надієшся, що він щось лишить? Жор стояв коло неї і пильнував кожного його руху, як слідчий, що стежить за найдрібнішим огріхом обвинуваченого. Він сказав, підкреслюючи кожне слово так, він міг лишити щось мені, мені, твоєму чоловікові, мені, своєму другові, розумієш, але не тобі, не тобі своїй прительці, не тобі моїй дружині. Різниця величезна, ґрунтовна, з погляду пристойності та громадської думки. Медлена й собі пильно на нього дивилася в самі очі, глибоко і особливо, немов хотіло щось прочитати, немов хотіло викрити те невідоме в істоті, що його ніколи не осягнути, і тільки прозріти в ньому можна на мить хвилинами оспалості, чи безпорадності, чи неуваги, що відхиляють двері в таємничі духовні сховища, і поволі промовила: А по-моєму. Всім теж чудним видалося б, якби він таку спадщину лишив тобі, – він різко спитав. Чому? – вона відповіла, – бо завагалась і сказала далі. Бо ти мій чоловік, бо ти зрештою дуже мало його знаєш, бо я прийтелюю з ним дуже давно, бо його перша духовниця, складена за життя Форесьє, була вже на мою користь. Жорж пустився ходити, він заявив, – ти повинна зректися спадщини, – вона байдуже відмовила. «Чудово, тоді не варто чекати суботи, ми можемо зараз повідомити ламенара. Він спинився проти неї, і вони знову якийсь час стояли, втупивши очі в очі, силкуючись сягнути незриму таємницю сердець, добитися аж до коріння думки. Намагалися охопити одне одного совість палким і мовчазним питанням. Була то сокровена боротьба двох істот, що поруч живши ніколи одне одного не знають. Завжди підозрюють, догадуються та стежать, але не віддають у іншому тванистих глибин душі, і зненацька він кинув її лице. Ну, признавайся, що була коханкою Вордрека. Вона знизила плечима, ти дурниці плетеш. Вордрек був дуже прихильний до мене, але не більше ніколи. Він тупнув ногою Брешеш, це неможливо. Але все ж це правда. Він знову почав ходити і знову спинився. «Тоді з'ясуй, чому він саме тобі лишив спадщину?» Вона відповіла недбало і незацікавлено. «Дуже просто. Сам ти зараз казав, що в нього не було ніяких друзів, крім нас. Чи певні ж крім мене, бо він знав мене з дитинства. Мати моя була за компаньонкою його батьків. У нас він був часто. А що прямих спадкоємців нема, то подумав про мене. Що він трохи любив мене, це можливо» але яку жінку так не люблять. Може, це сховище, таємне кохання і водило його пером, коли він надумав останню волю висловити. Що ж тут такого? Він носив мені щопонеділка квіти. Ти з цього не дивувався? Але тобі він квітів не дарував, правда ж? Так само і тепер. Він дарує мені своє багатство. Та крім того, і немає кому його дати. Навпаки, дуже дивно було, якби він тобі лишив. Чому? Хто ти йому? Вона висловилась так природно і спокійно, що Дюра завагався, він сказав байдуже, ми не можемо прийняти спадщини в таких умовах. Це мало б сумнівний наслідки. кожен по-своєму зрозуміє, кожне натякатиме та кепкуватиме. Товариші вже й так дуже зазрять та нападаються на мене. Я мушу більше, ніж будь-хто турбуватися за свою честь та дбати про репутацію. Не можна мені згоджуватись і дозволяти, щоб моя дружина прийняла спадщину від людини. Яку й так, уже поголоски в коханці її пришивають. Може, й терпів би це, але я – ні, Медлена лагідно сказала. Ну, друже, не приймаймо, буде в нас на мільйон менше, та й усе. Він усе ходив і почув у голос міркувати, маючи на увазі дружину, але до неї не звертаючись. Ну так, мільйон дарма, він не розумів, складаючи духовницю, яку нетактовність, яку неподібність він робить. Не бачив, у яке хибне смішне становище він мене поставить. В житті все залежить від відтінку. Аби він лишив мені половину, тоді все гаразд було б. Він сів, поклав ногу на ногу і почав крутити вуса, як, звичайно, робив годинами нудьги, турботи та важкої задуми. Медлена взяла плетиво, що над ним тим часом працювала, і сказала, вибираючи вовн, «Моє діло мовчати? Міркуй сам». Він довго не відповідав, потім несміливо мовив. Світ ніколи не зрозуміє, чому Вордрек зробив тебе єдиною спадкоємницею, І як я, міг це дозволити. Прийняти отак цю спащину значить розписатися тобі в злочинному зв'язку, а мені – в безчесній вибачливості. Розумієш, як мульмачатимуть нашу згоду? Тут треба добрати викруту, добрати вправного способу, щоб затушувати справу. Треба, наприклад, дати на розум, що він поділив між нами це майно, половину дав чоловікові, половину – жінці. Вона спитала, не розумію, як це можна зробити. Адже ж є формальна духівниця. Він відповів, о, дуже просто. Ти можеш відступити мені половину спадщини дарчим листом. Дітей у нас немає, отже це можливо. Так ми заткнули прота людським поговорам. Вона трохи нетерпляче зауважила. Знову-таки не розумію, як ми заткнемо рота людським поговорам, коли є документ за підписом Водрека. Він гнівно відповів. Друже, хіба ми повинні показувати його та на парадних ліпити? Скажемо, що граф Одрек лишив нам своє багатство наполовину. От, ти не можеш прийняти цю спащину без моєї згоди. Я тобі даю її за умови поділити спащину, щоб мені не стати посміховиськом. Вона знову пильно на нього глянула. Як знаєш, я згодна. Тоді Жорж підвівся і знову почав ходити. Здавалося, він знову вагався і уникав тепер пильного погляду дружини. Він сказав. Ні, рішуче ні, може краще зовсім і відмовитись. Негідніш, пристойніше, чесніше. Проте, коли так зробиш, ніхто нічого не подумає, нічогісінько, і настеднішим не буде чого причепитися. Він спинився коло Медлени. Ну якщо хочеш, моя Люба, то я піду сам до пана ламонада і пораджуся із ним, і з'ясую йому справу, скажу йому про свою непевність і заявлю, що ми... Ради пристойності вирішили поділитися, щоб не було поговору. Коли дістану половину спащини, то видама річ ніто не матиме права кипкувати. Ніби сказано буде, моя дружина приймає спащину, бо приймаю я, чоловік її, якому належить судити, що їй можна робити, не компроментуючи себе. Інакше буде скандал. Мадлена спокійно відповіла: Як знаєш, він почав розводитись. Так, після цього поділу все буде ясно як день. Ми беремо спащену від друга, що не хотів робити між нами різниці, не хотів давати комусь із нас переваги, не хотів, мовляв, сказати, я прихильний до того чи до того після смерті, як прихильний був і за життя. Розуміється, жінку він любив більше, проте, лишаючи багатство обом, хотів виразно підкреслити, що подобання його було геть платонічне. Маю певність. Що коли б він подумав, що саме так і зробив би, він не поміркував, не зважив наслідки. Ти дуже влучно зараз сказала, що він тобі щотижня дарував квіти, тобі останній свій дарунок хотів лишити, не здаючи собі справи. Вона спинила його трохи роздратована. «Видима річ, я розумію, тобі нема чого так докладно пояснювати, іди зараз до нотаря». «Він пробурмотів, почервонів, маєш рацію, я піду». Взяв капелюха, виходячи знов удався до неї. «Я спробую порозумітися з небожем на п'ятидесяти тисяч». «Гаразд?» – вона згодно відповіла. «Ні, дай йому сто тисяч, як він просить, і забери їх з моєї частини, коли хочеш». Він пробурмотів, ратом засоромившись. «Та ні, поділимось, коли віддамо кожне по п'ятдесят тисяч, нам ще лишиться чистий мільйон». Потім додав. «До побачення, моя маленька мат». І подався до нотаря, З'ясовувати комбінацію, що її, мовляв, вигадала дружина Другого дня вона підписала дарчого листа на 500 тисяч франків Що медлена діра відступає своєму чоловікові На дворі була година, і Ржош, коли вони вийшли від контори Запропонував прийти з пішки до бульварів Поводився він мило, запобіжливо, з повагою, ніжно Сміявся з усього радіючи, а вона була задумана і трохи сувора Був осінній, холоденький день Юрба немов поспішала. Юра підів дружину до крамниці, де так часто дивився на жаданий хронометр. Хочеш, я подарую тобі коштовність, сказав він. Вона байдуже відповіла якщо хочеш. Вони зайшли, він спитав що тобі краще намисто, обручку чи сережки? Вигляд з золотого безділля та блискучого каменю розвіяв її нарочиту холодність, і вона гаряче та цікаво роздивлялась на вітрині з коштовностями і раутом запалилась бажанням, промовила. «Ось гарненький ланцюжок!» Це був золотий ланцюжок чудернацької форми, де кожну ланку було оздоблено якимось самоцвітом. Жорж спитав, «Скільки за цей ланцюжок?» Ювелір відповів, «Три тисячі франків, пане!» «Віддайте за дві з половиною, тоді я візьму!» Той повагався, а потім відповів, «Ні, пане, не можу!» «Стривайте, я у вас візьму ще й золотий хронометр!» За півтори тисячі франків. Усього вийде чотири тисячі. Планую готівкою. Згода. Якщо не хочете, я піду до іншої крамниці. Ювелір зрештою ніякого погодився. Ну, хай так, пане. І журналіст, сказавши свою адресу, додав. На хронометрі вирізь бте мої ініціали. Ж, Р, К. А в грі – баронську корону. Медлена здивовано посміхнулася, і коли вони вийшли, взяла його під руку з якоюсь ніжністю. Він справді таки був спритним і сильним. Тепер, маючи ренту, йому, звичайно, потрібен і титул. Крамар уклонився їм. Не турбуйтеся, на четвер усе буде готове, пане бароне. Вони проходили повз водевіль, там ставили нову п'єсу. Хочеш, – сказав він, – підемо ввечері до театру, спитаймо, чи є ложа. Ложа знайшлася, і вони купили її. Він спитав, а чи не пообідати нам у кабаре? О, залюбки! Він був щасливий, як державець, і добирав, щоб їм іще зробити. А ще їх запросити пані Дамарель провести з нами вечір. Кажуть, що її чоловік тут, дуже радий буду з ним побачитись. Вони пішли до них, Жоржеві, що побоявся першої зустрічі з коханкою, аж ніяк не прикро було, що вкупі з дружиною йде уникаючи от таких всяких пояснень. Та Клотільда, мов, нічого й не пам'ятала, навіть свого чоловіка вмовила прийняти запрошення. Обід був веселий, вечір чарівний. Жорж та Мадлена вернулися пізно. Газ уже погашено, на схода журналіст присвітив сірниками. На помістку другого поверху вогонь, спалахуючи раптом вітертя, освітив їх у дзеркалі серед темряви. Вони здавалися привидами, що ось-ось розпливуться у мряку Дюра підніс руку, щоб гаразд освітити їхній поміст І промовив переможно усміхаючись Ось ідуть мільйонери Розділ 7. Марокко здобуто два місяці тому Франція опанувала Танжир Заволоділа всім Африканським берегом Від Сереземного моря до Тріполі І забезпечила позуку своєї нової колонії Казали, що два міністра заробили на цьому мільйонів із двадцять і майже голос називали «Лярош Матіє». А про Вольтера всі в Парижі знали, що він двох зайців убив. Мільйонів тридцять-сорок узяв на позиці, а мільйонів вісім на мітних і залізних копальнях та на величезних землях, що посткуповлював їх за безцінь. Перед походом і зразу після Французької окупації Перепродав колонізаційним компаніям За кілька днів він став Тим володарем світу Тим всепотужнім, міцнішим За королів фінансистом Що перед ним хилять голови Лепежить уста і спливає вся з підлота і зазрить людської душі Це уже був не жит Вольтер Директор підозрілого банку Видавець непомітної газетки Та шахрайський депутат Тепер це був пан Вольтер, багатий єврей. Він хотів показати це. Знаючи скруту принца Калбруського, що мав один з найкращих банків у передмісті сан оноре садом на її поля, він запропонував йому за 24 години продати цей маєток з усіма меблями, не зрушуючи з місця жодного стільця. Давав йому три мільйони. Принц погодився, спокусився на такі гроші. Другого дня Вольтер осівся на новому помешканні. Тоді йому спала ще одна думка. Переможна думка, що хоче здобути Париж. Думка гідна Бонапарда. Усе місто тоді ходило дивитися на велику картину угорського художника. Карла Марковича «Христос, що йде по хвилях». Виставленого в комісійній крамниці Жака Ленобля. Мистецькі картини захоплено оповіщали це полотно найкращим шедевром століття. Вольтер купив його за 50 тисяч франків і забрав до себе. Отож він повернув потік громадської цікавості в нове русло і примусив увесь Париж говорити про нього, зазрити йому, лаяти його чи хвалити. Потім повісти у газетах, що запрошує всіх відомих представників парижського суспільства оглянути в нього велику картину чужоземного майстра, щоб ніхто не міг закинути, що він захопив собі мистецький твір. Дім його відкрито. Приходьте, хто хоче, досить при вході показати запрошення. Його складено так: пан та пані Вольтер ласкаво просять вас прийти 30 грудня між 9 та 12 ночі і оглянути в них картину Карла Марковича Христос що йде по хвилях в електричному освітленні. Внизу був дрібненькими літерами по скриптам після 12-ї танці. Отже, охочі можуть лишитися, і з них Вольтери доберуть собі нових знайомих. Інші оглянуть картини, будинок та власників із світською недбалістю чи байдужою цікавістю, та й підуть собі, які прийшли. А пан Вольтер знав, що згодом вони теж до нього ходитимуть, як і до його братів-євреїв, котрі так само забагатіли. Перед усім треба зібрати їх у домі, усіх отих титулованих злодарів, яких згадують у газетах, і вони прийдуть, щоб подивитися на людину, що за півтора місяця 50 мільйонів заробила. Прийдуть побачити і полічити його стей. Прийдуть, бо він виявив смак та спритність, коли запросив полюбуватися у себе, іудея, на християнську картину. А Він, мов, казав їм, бачите, я заплатив 50 тисяч франків за картину Марковича «Христос, що йде по хвилях», і цей шедевр назавжди лишиться в мене. Перед моїми очима в домі єврея Вальтера. У світі в товаристві герцогинь та членів жакей-клубу багато говорили про це запрошення. І нарешті вирішили, що воно ні до чого не зобов'язало. Ходять же пані птні дивитися на акварелі. Чому ж сюди не піти? Вольтери мають шедевр. Одного вечора вони розчиняють двері, щоб усі могли на нього полюбуватися. Що кращого? Французьке життя вже два тижні подавало щодня якусь замітку про вечірку і сулкувалося розпалити громадську цікавість. Дюра казився з патронової перемоги. Він вважав себе за багатія – з п'ятьма сотнями тисяч, справленими з дружини. А тепер мав себе за бідака, жалюгідного бідака, порівнюючи своїм нікчемний статок з дощем мільйонів, який прийшов повз нього стороною. Заздрий гнів білься щодня». Він лютував на усіх – на Вольтерна, в якого перестав бувати, на свою дружину, що повірила Лярашеві, відрадила його купувати мароканські папери, а найбільше лютував на міністра, що обморочив його, що використав його, хоч двічі на тиждень у нього вдома обідав. Жорж був йому за секретаря, за кур'єра, за писаря, і коли писав, з його голосу йому безжально хотілось задушити цього переможного фертика. Як міністр, Лярош нічим особливий не визначався, і щоб зберегти свій портфель, ретельно приховував, що портфель той золотом набитий. Та Дюра почував те золото в гордовитішій мові висконання адвоката у його недбеливих рухах, у його сміливих твердженнях та цілковитій самовпевненості. Тепер Лярош панував у домі Дюра, заступивши міністра і дні графа Деводрека. І так розмовляв із прислугою, ніби був то другим господарем. Жорж терпів його, але дружив з люті, як той собака, що хоче тільки зважитись кусити. Але часто був різкий і грубий з Мадленою, що знизувала плечима і ставилась до нього, як до на вихваної дитини. Вона тільки дивилася, що настрій у нього завжди лихий. І казала, не розумію тебе, весь час ти такий невдоволений, а становище твоє чудове. Він одвернувся і нічого не відповів. Спочатку він заявив, що на вечір до патрона не піде, і ноги його більше не буде у цього жидюги. дюги. Пані Вольтерн уже два місяці писала до нього щодня. благала його прийти, призначити їй побачення, де він схоче, щоб віддати йому 70 тисяч франків, що для нього заробила. Він не відповідав і кидав у вогонь ці розпачливі листи. Не то, щоб він від своєї пайки відмовився, але хотів дошкулити їй, принизити її з невагою, топтати її ногами. Занадто багата вона була, він хотів показати себе гордим. У день огляду картини Медленна почала доводити йому, що він зробить велику помилку, якщо не прийде до Вальтерів. «Дай мені спокій», – муркнув Дюра, – «я лишаюся вдома». Потім по обіді Зненацька заявив. «Все-таки краще буде цю панщину відбути. Одягайся!» Вона цього й чекала. «Я зберуся за чверть години», – сказала вона. Він бурчав. Коли одягався, та й по дорозі. Усю свою жовчу ливав. На парадному ганку карлбурзького палацу горіли по кутках чотири електричні колі, що нагадували маленькі синясті місця. Сходи було застелено розкішним килимом, і на кожному приступі стояло по лакею, нерухомий, як статуї. Дюра прошепотів, туману в очі пускають. Він знизав плечима, а серце його гнітилося від заздрошю. Дружина сказала йому, мовчи, та й сам такого добись. Вони увійшли і віддали важкий верхній одяг лакеям, що до них підбігли. Кілька жінок зі своїми чоловіками теж скидали свої шуби. Вони прошепотіли, як чудово, яка розкіш. Величезний передпокій був обитий шпалерами, де змальовану пригоду Марса та Венери. Праворуч і ліворуч зіймалися крила монументальних сходів, з'єднуючись на другому поверсі. Поруча з кутового заліза чудової роботи і старовина потьмяніла позолота його блідо відсвічувалась на червоних мармурових приступках. На вході до вітальні дві дівчини, одна в рожевому, друга в блакитному вбранні, роздавали дамам букети. Це всім сподобалось, у вітальнях вже зібралися народу. Жінки були здебільшого у закритих сукнях, бажаючи підкреслити, що прийшли вони сюди, як і на кожну приватну виставку, а в тих, що збиралися на бал, застатися руки і шия були оголені. Пані Вальтер стояла серед гурту приятелів у другій кімнаті і віталася з відвідувачами. Багато хто зовсім її не знав і походжав, мов у музеї, незважаючи на господарів дому. Коли побачила дюра, вона перемінилась на виду і трохи не кинулась йому назустріч, але спинилась, чекаючи. Він церемонно вклонився, а медлена тим часом ущедрила її ніжностями та компліментами. Тоді дюра покинув дружину коло патронеси. А сам повіявся в юрбу, щоб послухати всякого лихомовства, що певна річ тут говоритиметься. Одна по одній ішло п'ять віталень, оббитих коштовними матеріалами, італійськими вишивками та східними килимами різних відтінків і стилю, а на стінах у них висіли картини старовинних майстрів. Найбільше любувалися на маленьку кімнатку в стилі Луї XVI, щось ніби будуар. Придбаний у блакитний шовк з рожевими букетами, низькі меблі з позолоченого дерева, тією самою тканиною биті, були надзвичайно витворні. Жорж пізнав знаменитостей: герцогиню де Тарасін, графа і графиню де Ревеналь, генерала Принца Д'Андремона, прекрасну Маркісу Де Дюн і всіх постійних одвідувачів театральних прем'єр. Хтось узяв його за руку і молодий щасливий голос шепнув йому на вухо. «А, ось і ви нарешті, недобрий і любий друже, чому ви до нас не ходите?» З-під кучерявої хмарки, русявого волосся Сюзани Вальтерн на нього дивилися емалеві очі. Він зрадів, побачивши її, і щиро потиснув їй руку, потім перепросив. «Я не міг, така сила роботи була у ці два місяці, що я нікуди не ходив». Вона поважно промовила. «Недобре, друже!» «Дуже недобре. Ви нас дуже засмутили, бо ми з мамою вас божествимо. А я просто не можу без вас жити. Коли вас немає, мене смертельна нудьга бере. Бачите, я вам вже відверто кажу, щоб надалі ви вже так не зникали. Дайте руку, я вам сама покажу Ісуса на хвилях. Це аж туди, за Оранжерею». Тато повісив її там, щоб по дорозі до неї гості оглядали все помешкання. Аж дивно, як тато пишається своїм палацом. Вони тихо йшли в юрбі. Всі озиралися на цього вродливого хлопця та чарівну ляльку. Один відомий маляр сказав, «Ось де гарна пара, аж дивитися Любо». Жорж думав, якби я спритний був, то ось з ким мав би одружитися. А це було можливо. Як я про це не подумав? Як допустив іншу взяти? От божевілля, завжди запалу робиш, Ніколи добре не розміркуєш. І заздрощі, гіркі заздрощі сочилися йому в душі краплю по каплі, мов жовч, псуючи йому всі радощі і спотворювали життя. Сюзана сказала О, приходьте частіше, любий друже. Тепер ми погуляємо, коли тато забагатів, пустуватимемо, як божевільні. Він відповів, гадаючи, весь час про своє. О, тепер ви заміж вийдете, поберетесь із якимось вродливим. «Трохи з обожілим принцем, і ніколи вже ми не побачимось!» Вона ще розкрикнула. «О, ні, не так швидко! Я хочу, щоб хтось мені сподобався! Щоб дуже мені сподобався, щоб зовсім сподобався! Багатство в мене є і стане на двох!» Він глузливо і гордовито посміхнувся і почав називати її людей, що повз них проходили. Дуже родовитих людей, які продали свої заржавіли титули дочкам фінансистів таким як Сюзана, і жили тепер купі чи на зі своїми жінками, але вільно, безпутно, в славі та в шанобі. Він закінчив. От сили через півроку, і ви візьметесь на цей гачок. Будете пані Маркіза, пані Герцогиня або пані Принцеса. І дуже згорда на мети поглядатимете. Вона обурилась, ударила його вілом по руці і заприсягнулася, що віддасться заміж тільки з коханням. Він засміявся. «Побачимо, ви занадто багата». Вона відказала. «Та й ви теж. Ви спадщину відібрали». Він з жалим зітхнув. «Шкода й мови. І якихось двадцять тисяч ренти. На наш час це дрібниці. Але ж і жінка ваша дістала. Так, мільйон на двох. Сорок тисяч прибутку. Навіть карети з цим не можна держати». Вони прийшли останню вітальню, і перед ними розкрилася оранжерея. Розлогий зимовий сад з високими тропічними деревами, що під покривом їх купами росли, рідкісні квіти. Під цим темним залом, де срібною хвилою лилось світло, почувалася тепла свіжість вогняної землі і важкий аромат рослин. У цих солодких і чарівних пахощах було щось млосне, збудне, штучне і нездорове. На доріжці, облямованій густим чагарником, лежали подібні мох килими. Раптом дюра побачив, ліворуч під широким верхів'ям пальм, величезний басейн з білого мармуру. Та й скупатись можна було б, а по краях – чотирьох ваянцевих лебедів, що спускали воду з півростулених дзьобиків. У басейні, посипаному золотим піском, плавало кілька величезних риб. чудернацькі китайські страхіття із банькуватими очима та синіми окрайками на лусці, що ніби водяні мандарини, Ще нагадували штудерне китайське вишивання. Одні з них блукали в воді, а інші ніби зависли під золотим дном. Журналіст схвильовано спинився, він думав. Ось, ось де розкіш, ось як треба жити, інші цього дійшли, чому ж мені не добитися? Він думав про способи, не міг їх зразу добрати, і лютував на свою безсилість. Компаньонка його трохи замислено мовчала. Він глянув на неї скоса і ще раз подумав. А досить було б, проте з цією жінкою, маріонеткою, одружитися. Але Сюзанна зненацька мов прокинулась. Увага! мовила вона. Вони прийшли між юрбу, що заступили їм дорогу і зразу звернули праворуч. Серед зарослів дивовижних рослин, що сягали в повітря тим ремтячим листом, мов тонким пальцями розтуленої руки, на хвилях нерухомо стояла людина. Враження було надзвичайне. Картина, якої краї ховалися під рухомим зелом, здавалася чорним отвором у фантастичну і зухвалу далечінь. Треба було добре передивитися, щоб зрозуміти. Рама перетинала напівбарку, де ледве мріючи в сквісному приміні ліхтаря були апостоли. Один з них, на обшивці сидячи, освітлював цим ліхтарем постать Ісуса. Христос ступив на хвилю, і видно було, як вона покірно м'яко опустилася, Лягла, злагіднівши під вагою божественної ноги. Темрява стояла круг Бога Чоловіка. Тільки в небі блищали зірки, обличчя апостолів. У тьмяному світлі віхтаря зверталися на Спасителя, здавалися перекошеними від священного подиву. Це був могутній і разючий твір майстра. Той твір, що хвилює думку і роками лишається у мріях. Дивилися на нього мовчки. Тоді замислено відходили і тільки потім починали мову про вартості картини. Дюра, оглянувши її, заявив, «Непогано, коли можеш купити таке безділля». Звідусіль його штовхали, добиваючись подивитися, і він пішов, не випускаючись з заненої руки, що її помало потискував. Вона спитала його, «Хочете випити шампанського? Ходімо в буфет, там і тато». І вони поволі прийшли назад усіма вітальнями, де густішила юрба. Гумінлива чепурна юрба прилюдного свята, щоб почувалася тут, як удома. Раптом жоржеві почулося он для рож, і пані Дюроа. Слова ці торкнулися у вуха, мов далекий вітром принесений шелест. Хто їх сказав? Він озирнувся навкруг і справді, побачив свою дружину, вона йшла під руку з міністром. Розмовляли вони тихенько, інтимно і посміхалися, не зводячи одне одного очей. Йому здавалося, що всі шепочуться, на них поглядаючи, і дико, безтямно схотілось кинутись на цю пару і потрощити їх кулаками. Вона посміховисько з нього робить. Він згадав про фористіє, може, й про нього вже кажуть цей рогоносець дюра. А вона сама хто спритненький вискочень, та без великого хисту правду сказати. До нього ходять, бо його бояться, бо в ньому силу чують. Але в розмові, мабуть, не милують їхнього газцярської родини Ніколи він далеко не сягне з тією жінкою З якої завжди щось, напевне, в домі робиться Яка компроментує себе раз у раз І поводиться, мов та інтриганка Тепер вона каменем на його шиї повисне Ох, коли б він міг збагнути, коли б то він знав Проводив би тоді іншу, відважнішу гру Яку чудову партію виграв би, здобувши маленьку Сюзанну як він міг так засліпитися, щоб цього не зрозуміти? Вони перейшли в їдальню, в величезну кімнату з мармурованими колонами, оббиту старовинними габелянами. Вольтер побачив свого співробітника, підбіг до нього і схопив за руку. Він п'яний був з радощів. «Ви все оглянули? Скажи, Сюзанно, ти все йому показала? Скільки народу, правда? Бачили князя Дегерша. Зараз він тут, пунчу випив». Потім кинувся до сенатора Рісолена, то вів свою дружину, оздоблену, ярмаркову торгівницю. Дружина, яка була якась розгублена. Сюзані вклонився в високий худий хлопець з білявими боками, лисенький, з вигляду світських люст. Хтось назвав його ім'я Маркіз де Казоль, і Жожа раптом охопили ревнощі, коли вона з ним познайомилась, мабуть, як збагатіла. Він почував претендента. Хтось узяв його за руку, це був Норбер де Верен. Старий поет зі своїм масним волоссям байдуже та стомлено тинявся поміж людьми в потертому фракові. Ось що зветься розважатися, мов він. Зараз танцюватимуть, потім спати полягають, і дівчатка будуть задоволені. Випийте шампанського, чудове. Він налив келих і сказав, черкнувшись із дюра. П'ю за перемогу духовного начала над мільйонами. Потім тихо додав, «Не думайте, що вони мулюють мені в чужих кишенях або обурюють мене. Я з принципу протестую». Жорж його не слухав, він шукав очима Сюзану, що зникла з Маркізом Деказоль. І покинувши зненацька Норбера де Верена, пустився навздогін за дівчиною. Густа юрба, що напливала до буфету, спинила його. Коли він пробився, нарешті, то здибався віч-навіч з поздружжем Демарель. Жінку жінкою він весь час бачився, але з чоловіком давно не зустрічався. Той схопив його за руку. Який я вдячний вам і любий за пораду, що ви дали мені через котільду. На марокканській позиції я зробив коло сотні тисяч франків. Ними я зобов'язаний тільки вам. З вас цінний приятель, можна сказати. Чоловіки, проходячи, озиралися на цю елегантну гарну чорнявку. Дюра відповів. Замість цієї послуги, мій любий, я беру у вас дружину. Чи, певніш, пропоную їй свою руку. Подружжа завжди треба розлучати. Пан Демарелю уклонився, Ваша правда. Якщо я вас з ока втрачу, то зійдемося тут через годину. Гаразд. Молода пара повілась у юрбу, а чоловік пішов позаду. Клотільда казала. Ну і хватьки ці ж вальтери. Ой, що все-таки значить тямитись у справах. Жош відповів. Чи ба? Сильні люди так чи інакше, а свого завжди доб'ються. Вона вела, а дівчата матимуть по 20-30 мільйонів кожна. Не згадуючи вже того, що Сюзанна ще й гарна. Він нічого не сказав, власна думка на чужих устах дратувала його. Вона ще не бачила Ісуса на хвилях, він запропонував повести її. Тішились тим, що лихословили на людей та глузували з незнайомих. Коли них прийшов Сан Потен. З безліч ордерів на грудях, і це дуже їх насмішило. У старого посла, що позаду йшов, відзнак було багато менше. Дюрас крикнув Він не грет, а не товариство. Бо аренар, що потиснув йому руку, теж прикрасив свою петлицю жовто-зеленою стрічкою, як і в день дуелі. Гладка і здобна віконтеса де Персамюр розмовляла з якимось герцогом у маленькому бударі стилю йлої XVI Жор шепнув. «Любовна парочка, але в оранжереї сиділи поруч його дружина Ілля лярош Матьє. За згущавиною їх майже було не видно. Вони йому вказали, «Ми призначили тут собі побачення на людях». «А до поговору нам байдуже». Пані Дамарель визнала, що Ісус Карла Марковича річ чудова, і вони пішли назад. Чоловіка вони загубили. Він спитав, А Лоріна, й досі на мене гнівається». «А то ж, так само, не хочу тебе бачити». А коли про тебе мова, то виходить. Він нічого не відповів. Несподівана ворожість цієї дівчинки смутила і гнітила його. На порозі її спинила Сюзан. А ось де ви, скрикнула вона. Ну, любий, друже, зараз ви залишитесь самі. Прекрасну клотільду я забираю, щоб показати їй свою кімнату. І обидві жінки почали похапливо протискатися крізь натовп. Як уміють, Протискатися крізь юрбу тільки жінки, ухиляючись і звиваючись, по-вужиному, майже відразу голос чись шепнув «Жорж!» це була пані Вальтер, вона тихенько повела, о, який ви лютий та суворий, яких мук ви мені марно завдаєте. Я доручила Сюзені забрати ту, що з вами була, щоб мати змогу дещо вам сказати. «Слухайте, мені треба, треба поговорити з вами сьогодні ввечері. А то, а то ви не знаєте, що я зроблю. Ідіть до Ренджереї, там ліворуч є двері. Ви вийдете в сад. Ідіть просто алею, аж у кінці її побачите альтанку. Чекайте мене там, через десять хвилин. Якщо не погодитесь, присягаюсь, що не роблю скандалу тут зараз же». Він згордо відповів «Гаразд». «Через 10 хвилин я буду там, де ви скажете». І вони розійшлися. Але через Жоржа Ріваля він трохи не спізнився. Той узяв його за руку і почав дуже піднесено розповідати йому всячину. Певне, він з буфету допіру вийшов. Нарешті дюраз був його на пана Демарелля, якого здибав у вітальні і втік. Треба було ще допильнувати, щоб дружина Таля Рош його не помітили. З цим йому пощастило». Бо вони були, здавалося, дуже захоплені розмовою, і він вийшов у сад. Холодне повітря прийняло його, як льодова купеля. Він подумав, чорт, ще не ж дістану, і замість шарфа пов'язав собі на шию носову хустинку. Потім рушив поволі алею, кепсько дибаючи після блискучого світла у вітальнях. Праворуч і ліворуч колихалися тонкі, безлисті галузки кущів. Світло вікон лягало на них сірими плямами. Серед дороги він побачив спереду щось біле, і пані Вальтерн прошепотіла тремтячим голосом. Ах, ось ти, ти хочеш убити мене? Руки й шия в неї були голі. Він спокійно відповів Прошу тебе без сцен, гаразд, а то я зараз же піду. Вона схопила його за шию і казала, схилившись устами до його уст та й що я тобі зробила? Ти поводишся зі мною, як негідник. Що я тобі зробила? Він пробував віддіпхнути її. «Ти накрутила мені волосся на всі гудзики, як ми востаннє бачились. І це мало не довело мене до розриву з дружиною». Вона здивувалась. Потім сказала, заперечливо хитаючи головою. «О, твоїй дружині до нього байдуже. Це котрась із коханок зробила тобі сцену». «У мене немає коханок». «Мовчи вже. Але чого ти навіть не навідаєшся? Чому ти не хочеш пообідати в мене хоч би раз на тиждень?» Я мучусь страшено, я так тебе люблю, що думаю тільки про тебе. Скрізь бачу тебе і боюся вже кожного слова, щоб якось твого ім'я не сказати. Ти ж цього не розумієш. Здається, мене в та взято, у мішку зав'язано. Невідступний спогад про тебе душить мені горло, рве мені щось у середині під грудьми. Підтинає мені ноги, так що й ходити мені вже не сила. І я цілісінький день сижу, як божевільна в кріслі та думаю про тебе. Він здивовано дивився на неї. Це не була вже пустутлива, дебела дівчинка, а спантиличена, розпачлива, навсте здатна жінка. Тим часом у голові йому витнув план. Він відповів, «Люба моя, кохання не вічне, сходяться і розходяться, а коли тягнеться воно, як це в нас, то обертається на страшений тягар. Оце тобі правда». Проте, якщо ти зумієш опанувати себе і прийняти та ставитись до мене як до друга, то я знову приходитиму, як і раніше. Чи спроможна ти на це? Вона поклала голі руки Жоржові на фрак і прошепотіла. Я на все спроможна, аби тебе бачити. Тоді згода. Мов він, ми друзі, нічого більше. Вона мовила, згода. Потім схвильовано до нього. Ще один поцілунок, останній. Він легенько заперечив. «Ні, слова треба додержувати». Вона відвернулася, витерла дві сльозинки, потім видобула з корсажу пачку, перев'язану рожевою шовковою стрічкою, і подала їй дюра. «Візьми, це твоя пайка виграшу в марокканській справі. Я така рада, що зробила це для тебе. Ну, ж. Він хотів відмовитись. «Ні, це грошей я не візьму». Тоді вона обурилась. «О, ти цього не зробиш? Вони твої, тільки твої». «Коли не візьмеш, я їх у ринву викину. Правда ж, ти цього не зробиш, Жорж?» Він узяв пачку і запхав у кишеню. «Треба йти», – сказав він, – «ти груди собі застудиш». Вона шепнула, – «Та й краще, якщо я помру». Схопила його руку, поцілувала її пристрасно, дико, розпачливо і подалася в будинок. Він відвернувся поволі і замислено. В оранжерею війшов, піднісши чоло і посміхнувся. Дружини його і ляроша там уже не було. Гостей меншало, очевидячки, на бал ніхто не збирався лишатись. Він побачив Сюзану під руку з сестрою. Вони підійшли до нього вдвох і попросили потанцювати першу кадриль з графом делярош і веленом. Він здивувався, хто це за один. Сюзанна ласкаво відповіла це новий друг моєї сестри. Роза прошепотіла, зашарівшись. Ти зла, Сюзана. Цей добродій такий мені друг. Як і тобі? Я знаю, що я кажу. Роза обурено відвернулася і пішла. Дюра по взяв за ліко дівчину і промовив своїм пасливим голосом. Слухайте, серденько, ви справді маєте мене за друга? Звичайно, любий друже. Вірите мені? Цілком. Пригадуйте, що я вам казав допіру. Про що саме? Про ваш шлюб. Чи певні ж про чоловіка, з яким ви одружитесь? Так. Гаразд, можете ви мені щось пообіцяти? Так, але що саме? Радитись зі мною щоразу, як проситимуть вашої руки, і ніколи не давати, не спитавшись моєї думки. Так, охоче обіцяю. І це наша таємниця. Ні слова про це, ні батькові, ні матері, ні слова. Присягайтесь, Присягаюсь. Підійшов заклопотаний риваль. Пано, тато просить вас на бал. Хотімо, любий друже, сказала вона. Але він відмовився, бо вирішив зразу ж їхати, щоб на самоті поміркувати. Занадто багато нового вруїло йому сьогодні в голову. І він почав шукати дружину. Через який час побачив її в буфеті, де вона пила шоколад з двома невідомими йому добродями. Вона познайомила з ним чоловіка, але не назвала їх. Через хвилину він спитав «Поїдемо? Як хочеш». Вона взяла його під руку, і вони пішли вітальнями де Люду зовсім порічало. Вона спитала. «Де ж господиня? Я б хотіла з нею попрощатись». «Не варто. Вона затримуєте нас на бал. А з мене вже досить». «Правда. Твоя рація». Всю дорогу вони мовчали, але тільки зайшовши в кімнату, Мадлена посміхаючись сказала йому, не скинувши навіть вуаля. «Ти й не знаєш, у мене є несподіванка для тебе». Він похмуро буркнув. «Що саме?» «Вгадай. Не маю клопоту». Ну так позавтра, 1 січня, так, час новорічних подарунків, так, ось твій подарунок, Лярош мені зараз передав Вона подала йому чарівну скриньку, що нагадувала футляр для коштовності Жорж байдуже розчинив її і побачив орден почесного легіону Він трохи зблід, потім посміхнувся і заявив Я волів би краще 10 мільйонів, це йому недорого коштує вона сподівалась радісно захоплення, і така б холодність її розчарувала. Ти справді неможливий, ніщо тебе тепер не задовольняє. Він спокійно відповів Міністр тільки борстві сплачує, він ще багато мені винен. Вона здивувалась його тоном і відповіла У твої літа це все таки чудово. Він заявив Все відносно, тепер би я міг би мати більше. Він узяв скриньку, постав її розчинену на комином і хвилинку спостерігав на блискучу зірку. Потім зачинив її, уклався в ліжко, знизуючи плечима. В урядовому вісникові від 1 січня справді оповіщено, що публіциста Проспера Жоржа Дюра за видатні заслуги нагороджено званням кавалера почесного легіону. Прізвище його написано роздільно, і це більш потішило Жоржа ніж навіть самий орден. Через годину, як прочитав цю новину, що стала тепер загальновідомою, він дістав записку від патронеси, і вона благала його прийти до неї того ж таки вечора на обід разом із дружиною, щоб цю нагороду відсвяткувати. Повагавшись трохи, він спалив записку, двозначним виразом складено, і сказав медлені ми обідаємо сьогодні у Вальтерів. Вона здивувалась, Стривай, я ж гадала, що ти навертатися туди не хочеш. Він тільки буркнув. Я передумав коли вони прийшли, господиня була сама в маленькому будуарі стилю Луї XVI, відведеному для інтимних прийомів. Прибравшись у чорне, вона напорила волосся, і це надало їй чарівності. Віддалік виглядала старою, зблизька молодою, а коли пильніш придивишся, то й зовсім приваблювала очі. Ви вже лобі? Спитала Медлена. Вона сумно відповіла. «Так і ні. Нікого з близьких я не втратила. Але такі літа надійшли, коли треба носити жалобу по своєму житті. Сьогодні я наділа її, щоб посвятити. Надалі носитиму її у своєму серці». Дюра подумав. «Чи ж стане витримки?» Обід був трохи похмурий. Тільки Сюзанна безугаву трохтіла. Роза здавалася захлопотаною. Журналіста гучно вітали. Вечері розійшлися, розмовляючи по вітальнях та оранжереї. Дюра пішов по саду з господиною. Вона затримала його. "Слухайте", мовила тихо. "Я вже ніколи нічого вам не скажу, але приходьте до мене, Жорже. Бачите, я не кажу вам ти, не можу я жити без вас, не можу. Це невимовна мука. Я почуваю вас, хороню вас у своїх очах, у серці, у тілі, цілий день і цілу ніч". Так, ніби ви напоїли мене отрутою, що пече мені всередині. Я не можу, ні, не можу, я хочу бути для вас лише старою жінкою. Щоб показати вам це, напудрила сьогодні волосся. Але приходьте до мене, приходьте в ряди годи, як друг. Вона взяла його руку і стиснула. Здушила її, впинаючись нігтями в тіло. Він заспокійно відповів, звичайно ж, не варто заводити про це мову. Самі бачите, що я зразу ж прийшов коли одержав вашого листа. Вольтер з дочками та медленою йшов попереду. Коло Ісуса на хвилях він зупинився і зачекав дюра. «Уявіть собі!» – сказав він, сміючись. «Учора я застав дружину навколішки перед картиною, як у церкві. Вона молилась тут. Ну і посміявся ж я!» Пані Вольтер відповіла твердим голосом, де бринів якийсь таємний поди. «Цей образ Христа спасе мою душу. Щоразу, як гляджу на нього, він дає мені сміливості і сили І спинивши проти Бога, що стояв на морі, прошепотіла Який він прекрасний, і як бояться і люблять його ці люди Гляньте на його голову, на очі, як він простий і разом з тим неземний Сюзана скрикнула Та він на вас схожий, любий друже, я певна, що схожий Коли б ви мали баки, або він був би голений, то були б о, та це ж диво! Вона попросила його стати поряд з картиною, і всі справді визнали, що обличчя їхні подібні. Кожен дивувався. Вольтера це здивувало. Медлена заявила, посміхаючись, що Христос виглядає мужніше. Пані Вольтер стояла нерухомо, пильно споглядаючи на обличчя свого коханця, поруч з обличчям Христа, і так побіліла, як її біле волосся.